і провів долоною по обличчю. Не може вона заспокоїтись. І обличчя перетворилось на яйце. Ось так? Запитав хтось. І вони всі до одного підняли руки і провели по своїх обличчях так, як це зробив той незнайомець. Прокинулася серед ночі із задубілими від холоду руками і ногами, не в силах поверохнутися. І до світанку думала про те, що її проблеми повертаються. Вона ж вибралася з колії, опинилась в сусідній, що пролягала паралельно до старої, такої самої ширини, такої самої глибини. Редакційний поверх хозятий в оренду разюче відрізнявся від інших поверхів старого видавництва. Усюди обдерті, неремонтовані ще з радянських часів стіни, тріщини на стелях, запорошені, укриті павутинням сходові клітини, убогі кімнати, Уздовж погано освітлених коридорів І раптом чудо поверх Ніби з бізнес-центру Коли ліфт зупинявся На журнальному поверсі Новачок-відвідувач заумирав На кілька секунд Вражений рифленими кремовими стінами Бежевими килимовими доріжками Вікном між жалюзією Кондиціонером І особливо скляною офісною стійкою навпроти виходу з ліфту за якою усміхнена дівчина перед пласким монітором комп'ютера запитувала «Чим я можу вам допомогти?» Ремонт поверху виявився найпростішим досягненням з усіх тих, що вдалися Галі з її командою за останні два роки. Вони усьому встигали вскочити на підніжку останнього вагону. Ціни зростали їм навздогін. Зараз було безнадійно щось започатковувати, навіть маючи такого надійного партнера, як товариш Віктора, який теж вклав гроші у новий медіапроект. Після каскаду щасливих місяців, коли енергія фонтанувала, а ідеї спалахували яскравими феєрверками, наступили будні. Варто було піти нарешті у відпустку. Злітати з Віктором та хлопцями до Єгипту, до Шарм-Аль-Шейха чи Хургади, пожити у п'ятизірковому готелі, де все включено, поніжитися Попірнати за квалангом у дивовижно прозоре море, познімати підводним фотоапаратом з райки синьо-жовтих рибок. Але як? Залишиш журнал. Сьогодні наприкінці робочого дня вона відчувала себе настільки утомленою, що навіть говорити не могла. Чи це були вибрики з Хоча день виснажив не лише марудними клопотами, пов'язаними з рекламою, розповсюдженням але й вдалими планами знахідками в наступний, вже новорічний номер, пересилила бажання викликати водія, пішла додому пішки в осінніх сутінках. Результат того вартого, знала напевне. Хвилин через двадцять світ навколо знову набуде барв і запахів. У людей з'являться вирази обличчя, а в голові розвидниця. Щось зненацько штрикнуло в вусі, вона аж збила крок, зупинилась. Закон гармонії нагадав зрозумілою їй мовою. Порушуєш, входиш в піке. Головне проходить крізь пальці, залишаючи у долонях дрібні піщинки, незначущості і другорядності. Перше попередження. Як не зупинюся, буде два. Завтра ж відкинув всю марноту марнот, робитиму лише головне, більше того – Потішу себе дрібними радостями життя. Пообідаю поза редакцією. Увечері зателефоную дівчатам. Подивлюся нарешті ангел Алюка Бессона. Дочитаю закинутого прохаська. Одягну перед сном злобливу чорну нічну сорочку. Клаптик шифону. Із двома шнурочками на плечах та спині. Призначений швидше для виступу у стриб-барі. Інакше вухо зупинить або щось іще. Цей урок вона засвоїла в останні місяці роботи в газеті. Тоді теж хотілося зупинки, бодай на два-три дні. Як саме вона розпорядилася б часом і свободою невідомо, упевнена була в одному. Я вже не я, а утомлена загнана коняка. Дайте мені лише три дні, вільні від зобов'язань, і я знову стану собою. Рятувального тайм-ауту ніхто не давав,